Ірен Роздубутько, Ранковий прибиральник. Роман. Журнал «Сучасність». Номери 11-12. 2003 рік. Я до безуму боюся втратити роботу. З цією думкою я прокидаюся щодня о 5 годині ранку. До на кухню, вмикаю кавоварку, закурюю першу сигарету. Звичка до Мальборо залишається... Ще з тих давно викрасаних із життя часів, коли за пачку доводилося відстібати циганам-спекулянтам не менш як 10 карбованців. І намагаюся нарешті прокинутися. Цигарета і міцна кава запускають у дії мій, уже трохи зношений механізм. і відчуваю поштовхи серця. А, власне, починається аритмія. І легке поколювання у штунку. Отже, організм ожив. Я йду а в душ, Полюся. Зазвичай не обходиться без двох-трьох порізів. натягають джинси, футболку. Все це проробляє дуже тихо, щоб, Боже Борони, не розбудити мою господарку Місіс Стефанію Отул, що живе на першому поверсі. Місіс Отул дуже пишається, що благополучно вписалася у коло середніх які тримають апартаменти. Хоч, здається, інших клієнтів – Окрім мене, у неї ніколи не було. Отже, я вдягаюся і виходжу на вулицю. Дотепер не можу звикнути, що ці вузькі кам'яні коридори між будинками називаються вулицями. Мені потрібно пройти 30 кроків уперед, повернути провулок згодом у ще один, а потім я виходжу на майдан, вимощений відшліфованими мільярдом ніг плитами, в деякі вкраплено черепашки. Посеред цього майдану. Моє місце роботи. П'ятизірковий готель Плаза Джонсон Континенталь. Щоразу дивлячись на нього будівля виглядає аж надто респектабельно. Я по кажу. Хвала тобі, старий Джейку. Тому що саме Джейк Стейнбек, цей безумець і запеклий морфініст, з яким колись у Вашингтоні звів мене саксофон вуличного музиканта Мурина. виник знов у моєму житті тут на Мальті. Відверто кажучи, я не знаю, з чого почати ці записки і чи варто взагалі вести щоденник, якщо його все одно ніхто тут не прочитає, навіть після моєї смерті. З Джейка Стейнбека за у Середземному морі, з тієї країни, в якому не занесла течія в буквальному сенсі цього слова, чи ж із Віргового вечора у Києві, з Кав'ярні Трипівні. Куди немає повернення? Не знаю. Але мені хочеться говорити, напевно, тому, що я втомився від чужої мови, яку, втім, знаю тепер доволі добре. Від мовчання на роботі і вдома, коли часу доводиться прокашлюватися, щоб почути власний голос. Отже, я працюю в готелі Plaza Johnson Continental. На дуже смішній посаді. Справді вона смішна. Я покоївка. А точніше, ранковий прибиральник – Здається, єдиний у світі. Чоловіки служать хіба що у готелях для геїв. Моя робота доволі бридка. Вранці я прибираю кімнати клієнтів. І все-таки я жахливо боюся її втратити. Це мій останній шанс вижити. Як сталося, що мене сюди взяли? Повторюю, завдяки Джейкові та щасливому випадку. Коли після прогоди за кулими я опинився на цьому кам'яному острові Дуже мало схоже на країну, тут, в районі Пачівіль, у Сент-Джуліансі, як дітько з табакерки. Переді мною виник Старий Джейк. Він приїхав сюди з Лос-Анджелеса зі своїми лабухами, щоб дати кілька закапутних концертів у нічних клубах, щоб відтягнутися у чілау але, мабуть, найперше, аби провести давніх подружок по коледжу для дітей товстих гаманців. До речі, тоді лише я довідався, що цей добровільний покидюк суспільства, як він себе називав, золоте дитя, що колись бігало стриженими газонами закритого навчального закладу у довгих формних шортах і білій сорочці. Того вечора я теняся у найзлачнішій якщо це слово взагалі застосоване щодо країни, де злочинність зведена до нуля місцині, на перетині вулиць Біргу і Борго, і глушив пиво.